Ar-Rahman warahmatullahi taala wabarakatuh Innal hamda lillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِل فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمْ عَلَى حَبِيبِنَا الْمُصْطَفَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وعلى آله واصحابه ومن سار على نهجه وولاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وازدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antal tawwabur rahim muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah pada tengah hari ini marilah sama-sama kita menghayati satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Al-Hakim. Mudah-mudahan kita mendapat pelajaran dan peringatan untuk dijadikan panduan dalam kehidupan seharian. Al-Abdillah bin Amrin Qala telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Amrin Mudah-mudahan Allah Ta'ala merabai beliau Dan juga ayahnya Kata beliau Khataba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ataqal Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berkhutbah Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Lalu baginda bersabda, "Iyyakum wash-shuhha." Hendaklah kamu berhati-hati, hendaklah kamu menjauhkan diri daripada sifat syah. Yaitu tamak kepada sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Fatinama halak mengkana kablakum di syuhi. Hanya senyap binasanya orang yani umat yang sebelum kamu adalah kerana sikap syuh. Amarahum bil bukli fadahil. Sikap syuk ini menyuruh, yakni mendorong mereka bukil, lalu mereka jadi bukil. Wa amarahum bil qatiyah fiqatun. Dan sikap syuk ini Menyuruh, mendorong mereka memutuskan hubungan rahim, lalu mereka memutuskan silaturahim. Wa anarum bil fujuri fajaru. Dan sikap syuh ini menyuruh mereka berbuat kejahatan, lalu mereka melakukan kejahatan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hadis yang saya sebut tadi uh, boleh dijabaki dalam Sunan Abi Daud dalam kitab zakat, kitab zakat babu fis syuhba pada menyatakan sikap asyuh. Asyuh yakni tamak pada sesu pada sesuatu yang dimiliki oleh orang lain dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya sedang pada masa yang sama tidak mahu memberi daripada dirinya saya panjang ceritanya mahan antara ciri-ciri orang yang pasti berjaya dan berbahagia di dunia dan juga di hari akhirat ialah orang yang mampu mengikis daripada dirinya dan juga memelihara dirinya daripada sikap asyuhfun as alif lam shin ha alif lam shin ha asyuhfun as kalau orang itu bersikap syuh dipanggil sahih dalam hadis disebut Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritanya mengenai sebaik-baik sedekah, Nabi kata Antasaddaqa wa antasahihun shahih, yaitu kamu memberi sedekah dalam keadaan kamu sehat dan kamu tamak pada harta yang lain. Kamu luluhina wakshal fakro. Kamu mengharapkan kekayaan dan kamu takut kepada kemiskinan. Biasanya perkataan ashshu ini kita jumpa dalam buku-buku terjemahan kita diterjemah dengan perkataan kikir, kikir. Ya. Ha, kita bahas kikil, kerkuk lah. Ha? Ha, betul je ha? lah. Mana tak ira masing. <tikil>, kikil lah kikil. bahasa kita pun rasa terjemah dia kerkuk lah. Tapi bahasa Arab ni, dia ada umum dan khusus. Bakir dan juga syuh ini ada persamaannya persamaannya pada menghalang pada tidak memberi setiap yang syahir dia juga bakir tetapi tidak semua yang bakir itu syahir perkataan itu Kata tatashuh itu as-syuhuh Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman "Wa man yuqashuuh muflihun Dan ingatlah barang siapa yang dapat menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi tabiat dirinya maka mereka lah orang-orang yang berjaya Jadi, kalau ambil dalam terjemahan yang saya mikirkan ini dia sebut barang siapa yang dapat memelihara dirinya daripada dipengaruhi sifat bahkinnya maka mereka lah orang yang berjaya sifat bahkin tapi kita, saya di sini muzammilkan perkata syuh itu, Kerana dia makna yang bawa makna yang lebih luas. Sebagaimana yang disebut oleh ibnu Kasyimin Jauziyah dia kata asyuhu syiddatul hisyam adzshayi. Perkataan asyuhu itu maksudnya sangat sangat berkehendak, sangat sangat tamak, sangat sangat peringatin pada sesuatu walihfa'u fi talabihi dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya wal istiqsa fi tahsilih dan menggunakan pelbagai cara untuk memperolehinya wajash'un nafsi alaih dan perasaan yang sangat kuat untuk menguasainya. Baik itulah dalam hadis yang kita baca tadi bahaya terhasil daripada sifat syuh. Dalam hadis tadi kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum was-syuhha." Hendaklah kamu menjauhi diri daripada sikap syuh. So ini satu tabiat-tabiat yang melekat dalam diri diri manusia. Melekat dengan gadaan syaitan dan melekat dengan persekitaran manusia itu sendiri. Baik itulah disebut dalam al-Quran wa uhdhiratil anfusus shuhha. Dan didatangkan ke dalam jiwa-jiwa manusia itu sifat asy Kata baginda Rasulullah SAW hendaklah kamu berhati-hati, hendaklah kamu menjauhkan diri daripada sifat syuh, sifat pamak pada apa yang dimiliki oleh orang lain. Hmm. Fain nama halah kamu kan, nak belakum bishuhim. Hanya senyap, musnahnya, binasanya, rasanya orang-orang sebelum kamu dengan sikap ini, dengan sikap syuh ini. Ala rahum bil akhli sikap syur ini perintah sikap syur ini dorong dorong dia dorong seseorang itu untuk bakhil maka dia jadi bakhil sikap syur ini dorong ke dorong seseorang suruh seseorang untuk dia jadi memutuskan silaturrahim dan dia memutuskan silaturrahim wa amaruhum bil fujuri fatajarud an tik syuhni tamak pada harta yang dimiliki oleh orang lain dorong dia suruh dia untuk dia melakukan kejahatan maka dia melakukan kejahatan dia suruh mereka melakukan kejahatan lalu mereka melakukan kejahatan majbo' takil terhasil daripada sifat syuh tadi ha jadi barang siapa yang dapat jaga diri dia daripada perasaan tamak berkehendak kepada harta yang dimiliki oleh orang lain pada masa yang sama dia sendiri tidak mahu memberi maka dia akan selamat. Kalau dapat jaga. Faitu dia sebut dalam Al-Quran Barang siapa yang dipelihara dijaga perasaan tamak dirinya saula ikawumumulihun maka dia tergalung dari kalangan orang-orang yang berjaya maksudnya tanda orang berjaya sikap orang yang berjaya di dunia dan juga di hari akhirat ialah orang yang diselamatkan daripada perasaan itu Allah Subhanahu wa taala memuji golongan ansar yang dapat menyelamatkan diri mereka daripada perasaan ini. Ketika mana mereka menerima tetamu-tetamu dari kalangan muhadiri. Pujian itu dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Hashr. والذين <Sess> تباواوا جار <Sess> والإيمان من قبلهم يحبون من هجر إليهم Walau yajiduna di sudurim حاجat mimmawtu, wyaatiruna'ala amfusim walau kana bim khusus. Dan orang-orang ansar yang di negeri Madinah seterberiman sebelum mereka mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka dan tidak pula ada dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu. Dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri. Sekalipun ha, mereka berada dalam keadaan kekurangan dan juga sangat-sangat berhajab. وَمَنْ يُوْخَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُلَٰئِكَ هُمُ الْمُكْلِحُونَ dan ingatlah barang siapa yang dipelihara dirinya daripada sikap syuh. Maka dia tergolong dari kalangan orang yang percaya. Eh, dalam ayat itu tak sebut bahagian. Tapi dia sebut perkataan asyuh. Sebab <laughs> sikap tidak tamak pada apa yang dimiliki oleh orang lain inilah. Yang menyebabkan seseorang itu jadi mudah untuk memberi dan tidak berakhir. Bila kita tak berenggap pada orang-orang, kita ada sifat apa? Sifat penguruh, sifat dermawan. Eh, tak nak? Walaupun, walaupun sikit yang kita miliki, tapi kita tidak sayang untuk memberi. Kalau ada banyak pun, kalau sayang untuk memberi, tak? tidak memberi guna juga. Sebaik itulah penyakit asyufri as adalah satu penyakit mental. Ah <laughs> kalau ramai yang terlibat dalam penyakit ini boleh bawa kepada bunuh menpunah. Baik itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis ramalan, ramalan baginda terhadap fenomena dan situasi akhir zaman kata baginda ya taqarabu zaman. Ya, dia zaman. zaman ini saling dekat mengekati Kiasan kepada cepatnya berlalu masa itu Ataupun juga kiasan mungkin pada hari ini kita boleh berhubung dengan yang jauh ha, Tak apa perlu kepada masa yang lama Boleh nak tengok Amalekah -amal sekejap sendiri boleh tengok ha. Sekarang juga boleh tengok Soaramlah, tak welah nak tak dulu tak, tak tu naik. Kapal tu jam tengah dah. Ah jam tengahlah. Tengah hari tengah. Jam tengah. Ah, hari tengah dia. Untuk sampah di sana dah. Mana fenomena main zaman tu ya sakara zaman zaman salil dekat mendekati. Wa yukbadu al Dan ilmu juga diangkat. Mana ilmu syara' diangkat dulu bukan diangkat asalnya terjumpa Quran tengok tak ada <tid> tak, tak ada sulam kan tu tak yang tu salah catok tu tak ada sulam Kita dulu kat kampung tu lah, bila tak ada sulam hebat Quran sampai sulam dia ala masuk apple padaundi <tid> bukan diangkat dengan hilangnya pada kertas Pada buku juga tapi dengan matinya ulama matinya orang alai wayuruqash shuh dan dicampurkan dalam diri manusia itu sikap syuh wayakthurul harash dan banyaknya berlaku bunuh membunuh akhir zaman jadi antara tanda akhir zaman itu sikap syuh ini eh, makin banyak ada dalam diri manusia atau makin terselah Ha, pada diri manusia Tamak pada harta ni Bawa masalah Tidak tahu lagi kalau orang itu Ada jawatan Orang itu ada kedudukan ya. Yang tak ada kedudukan Membahaya, kalau ada kedudukan Lagi bahaya Jom, Kalau ada ha, Buat projek, boleh ribu, ternak juta ha, ah ha. begitu, so. Kerana perasaan tamak inilah boleh bawa kepada kita Tidak melaksanakan perintah Allah Ta'ala Ada duit Ada harta Perempuan pakai mak Di badan tu Lebih dari sekelo Ataupun dua kelo mak berat tak? Tapi zakat tak nak beri Dah berapa zakat mak Di sana Zakat tu Aku tanya aku tak tahu tak? Saya pun tanya balik depan ni. Berapa nilai ya, yang kita boleh pakai? Eh? Boleh pakai belakang yang menyebabkan kita kena bayar takat. Hmm. Takut pakai belakang tak boleh bayar takat. Dua, -dua kali itu. Hmm. Dalam apa ni. Di Negeri Tengah ni dia kata. Hak pembaziran bagi perhiasan emas wanita lebih kurang dari 850 gram tu lebih dah dan sebagai orang tu 700 gram maknanya 850 gram dan lepas hak pembaziran itu maka lebih daripada itu dia dah sampai tahap ber, tahap kena bayar kena bayar zakat zakat huli, zakat perhiasan kita ada 2 ringgit payah nak beri kalau ada sikap tu berkehendak kepada kepada hak milik orang orang beli makanan kita nak <gul> hak adjana kita tak nak beri <gul> Ah, ha, ceritakan ha, ha, dalam buku kesah mengenai Abdul Aswad Abdul Ali satu hari tengah makan kemudian hari seorang Arab baduni adat kapur lah di seluruh ni kapur apa lapor tak lagi Ha, jadi dia pun tegur lah Abu'l Aswak ni. Dia kata tadi saya melintas aa, Rumah kamu Kata Abu'l Aswak Yalah rumah saya tengah jalan kamu Mereka beritahu bahawa isteri kamu sedang mengandung <laughs> Dan mereka beritahu Bahawa dia telah beranak Kata Abah sebab Dah lepas mengandung dia akan beranak Dah dapat dua orang anak Mati seorang Mak dia takkan boleh menyusu dua orang Seorang lagi mati Kerana sedih pada saudara ini Dan mak dia mesti kelihatan macam <laughs> mak dia, dia puan masih sedih juga pada pada dua duanya ni orang sabarlah dia masih ha, kemudian dia rasa sedapnya makanan poinlah nampak kat situ cuma nak berbuah sedapnya makanan masa dah saya tak kasi dengan kamu <laughs> So masa tadi tu mula bercakap tu pasal nak nak ajak selera ditawarkan makanan tu <laughs> dia tak tawar je So, mana dia faham dah, anda tega dia. Jadi dia jawab lain-lain. Hmm. Sebab saya sedap sungai tak kasih dengan kamu. Habis. Allahu hmm. hmm. Anak kita buat dia makanan nak bagi dengan orang payah beli makan yang-yang. Tapi hak orang bawa tanya. Nak. No. Assalamualaikum. Jadi orang yang diselamatkan dirinya daripada sifat syuhhu ini dia adalah merupakan orang yang berjaya berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang saya sebutkan. Dan penyakit asyur ini adalah tabiat Allah perangan yang Allah ta'ala campurkan dalam diri manusia sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nisa. Wa uhdiratil anfusush shuhha. Dan didatangkan dalam diri manusia ini perasaan syuh. Vaksin, vaksin Iaitu natijah Daripada perasaan syur'i Sebab itulah dalam Al-Quran Perkataan bakil ditemukan dengan perkataan memberi Lawan pada perkataan memberi Contohnya dalam firman Allah Ta'ala <tuh> Maka ada pun orang yang memberikan apa yang ada padanya Maka ada pun orang yang memberikan apa yang ada padanya dan bertakwa yakni mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya serta dia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik maka sesungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesenangan di ahli syurga wa amma man bakhila sebaliknya orang yang bakhil dan berasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya. Waqazzababil husna dan mendustakan perkara yang baik. Fasanu yassiruhu lillusra. Maka sesungguhnya kami akan memberikannya kemudahan. Untuk mendapat kesusahan dan juga ketensaraan. Dengar ayat. Fa'amman a'ta. Adapun orang yang memberi. Itu ha, ayat yang kelima. Surah Al-Laid. Yang saya ingat ayat ke-8. وَأَمَّا مَنْبَخِلَهُ Dan ada pun orang yang bakil. Orang yang memberi Allah Ta'ala akan permudahkan kepadanya. Jalan yang mudah untuk ke syurga Allah Ta'ala. Tetapi orang yang bakil... Allah Taala payahkan dia untuk dia mendapat syurga, Allah SWT. Jadi di situ, bakir, perkataan bakir, ditemukan dengan memberi. Jadi persamaan bakir dengan sifat syurga, persamaan dari sudut menghalang. Tidak memberi kepada orang. Sebab biasanya orang ada sifat syuh ini Sifat tamak tadi Dia nak orang lain Tapi dia tidak mahu memberi eh, Daripada dirinya Dan ini penyakit yang sangat besar Kalau kita baca dalam Al-Quran nama yang contohnya tengok Insana Sesungguhnya manusia itu Diciptakan dalam keadaan Resah gelisah إِذَا مَسْلَهُ الشَّرُّ جَزُّعَ Kalau dia disentuh dengan keburukan, dengan bala, vale, dia akan jadi bimbang, sedih. وَإِذَا مَسْلَهُ الْخَيْرُ مَنُّعَ Bila dia diberikan kebaikan, contoh harta kekayaan, dia jadi orang yang menghalang daripada kebaikan. Dia tidak membenci manusia ni diciptakan keluksah. kesah. Dan kelo kesah tu kelo daripada sifat tamak. Sebab itu nama dalam hadis disebut dalam hadis disebut Seburuk-buruk manusia ni ya. fi rajulin shuh hal. Maksudnya buruk-buruk manusia adalah orang yang ada sifat syuh. Sebab itu disebut dalam hadis ni. Syarr ma fi rajulin Seburuk-buruk sikap yang ada dalam diri seseorang sama yang menyebabkan keluh kesah Syarrun halih Ash-shuhhun halih pada hati orang yang menyebabkan rasa keluh kesah wajubnun khalid dan juga penyakit penakut eh, yang menjauhkan diri daripada jalan kebenaran ini sikap yang buruk yang ada dalam diri manusia dalam hadis yang lain baginda s.a.w. bersabda mengenai bahaya penyakit syuhri kata baginda ittafuzunna Jauhkanlah diri kamu daripada kezaliman, fa inna az-zulumat yawmal qiyamah kerana zalim itu akan bawa kehidupan yang gelap pada hari kiamat. Waqqushuhh dan jauhkanlah diri daripada penyakit syuhh. Sikap syuhh tadi. Sikap tamak tadi fainash-shuhha ahlaka man kana qablakum kana bi-dzaikil-marad. Penyakit syuh itu telah membinasakan orang yang sebelum kamu ja'alahum ala an tasafaqu Telah menjadikan mereka mengalirkan darah-darah mereka. Ana bunuh orang jadi jadikan orang bunuh orang dan menghalalkan maruah dan perkara yang tidak boleh dicerobohi daripada seseorang bila kita berkendak pada harta orang ya. kita nak jadi macam dia dia masuk dalam kategori hasat pula bawa pula pada penyakit hasat bila kita nak pada yang ada pada orang, kita akan doakan keburukan bagi dirinya. Ya Allah ya takut, berilah. <tuh> kita minta Allah juga, berilah apa yang dia miliki pada diri kita. Tapi jangan kekalkan pada dirinya. Ini penyakit. <tuh> Pian ini menyebabkan orang kianak pada orang lain. Rakan kianak pada rakan, kawan kianak pada kawan, adik beradik kianak pada diri sendiri so anak boleh khianat pada ayah ayah boleh khianat pada anak maksud sri boleh khianat pada suami suami boleh khianat pada isteri kan cantik suruh umpama baiklah tuan-tuan kalau boleh ha? kita muhasabah balik diri kita tengok balik diri kita mengenai interaksi kita dengan harta itu kerana orang yang terpuji ialah orang yang menggunakan harta pada jalan Allah Ta'ala. Dan kalau orang nak beri harta pada dia pun, dia tak berapa berkehendak kalau harta itu tidak boleh membawanya kepada kepada kebaikan. Nabi SAW memuji sikap sahabat. Dengan baginda berkata, ni'mal ni malus salih. Terwajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik, berada di tangan orang yang baik. Bila mana seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda perintah dia. Amru nu as Supaya dia menjadi ketua, sendera. Lalu dia kata pada dia, kamu pimpinlah bala tentu Nanti kalau kamu menang, kamu akan dapat harta rampasan perang. Nah, sebagai harta itu boleh jadi milik kami. Kata dia wahai Rasulullah, saya tidak berjuang ini untuk mendapatkan harta, tetapi saya berjuang ini untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baginda pun memuji dengan menyebut sebaik-baik harta, sebaik-baik harta yang ada itu dimiliki oleh Tangan yang baik atau orang yang baik Ya harta kalau berada pada tangan orang yang tak salih Maka dia boleh bawa kepada ha, Perkara yang jahannam Mana ha, Kalau kita ada harta yang banyak Kita suka kepada hiburan yang melalaikan Maka kita akan halalkan hiburan yang melalaikan Kita akan keluarkan belanja ha, Kita akan keluarkan duit kita Sebagai perkara tersebut jika kalau kita suka kepada kebaikan, kita orang yang baik, suka pada kebaikan, pastilah kita akan melanjutkan harta kita itu pada jalan kebaikan. Dan semua ini saya rasa telah dimaklumi oleh tuan-tuan semua. Eh. Ha? perkara telah dimaklumi, tetapi walaupun dimaklumi, kita tetap diuji. Saya tak malung kan? dah. Baru harta ini ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sikap Sikap kita ni selaku seorang manusia Sangat-sangat berkehendak kepada harta itu, Tapi Sikap Sangat-sangat berkendak ni Kalau tidak dijaga Dia boleh membinasakan Sebab itulah Nabi SAW Pernah kata kepada Hakim bin Hizam Bila baginda bagi Kepadanya harta berupa uh, Apa ni Unta-unta Bukan -unta. uh, dalam sekata Unta sebab dia bagi sepah bagi nasi 10 dia minta bagi apa ni dia naik bagi 10 dia minta sehingga akhirnya dia kata apa inna hadzal mala hulwatun khabira sesungguhnya harta ini dia manis dia hijau dan dia sangat menggiurkan man all akhadha bi safa watin siapa yang ambil ianya dengan perasaan kana ala syukuku. Ha? Mana dengan perasaan jiwa merasa cukup. Qurika lahu Pastilah akan diberi kasih dirinya pada harta itu. Wa man akhazahu bi israf Dan barang siapa yang mengambil harta tersebut dengan perasaan tamak. Hah dengan perasaan jiwa yang tamak lam yubarak lahu tidak diberkati pada pada hartanya hakim bin hisam bila ditegur oleh nabi sallallahu alaihi wasallam pas itu dia tidak pernah menisa daripada khalifah selepas nabi bahkan walaupun abu bakar nak beri kepadanya harta hasil daripada dia terlibat dalam peperangan mana sepatut dapatlah dia tak terima Zaman Umar pun Dia tak terima juga Sehingga Umar pun saksi Dia ada kawan sahabat-sahabat ha, Aku memang dah nak beri kepada Hakim bin Hizam ni hak -hak dia, Tapi dia tak nak terima Tapi walaupun begitu Walaupun dia tidak terima Harta yang nak diberikan oleh Kerajaan Tetapi dia tetap memberi Bahkan dia sendiri berkata bahawa Tiada suatu hari pun matahari naik ke atas melainkan ada di depan rumah orang yang meminta sesuatu. Maksudnya orang lagi minta hari-hari tapi dia boleh beri. Dia boleh beri. Maksudnya Allah SWT berkati pada harta dia. Walaupun dia tidak berkehendak kepada harta yang orang nak beri tapi Allah SWT Ta sambahkan harta dia dengan sebab dia memberi. Ini masalah kita pada hari ini adalah kita yang tak ada dah kan kita nak mudah duit orang lain kan ya? hak kita kita tak nak beri hak orang kita nak nah benda kita tidak mahu memberi tapi yang orang dituna Allah, Allah taala tak berkati harta kita bahkan harta kita jadi tambah kurang kalau ada harta pun kita sentiasa kelisah rasa sentiasa tidak cukup ha? rasa ianya akan hilang dan ini penyakit ya kalau kena dan tidak dirawat Dia boleh membinasakan ha? Dia boleh membinasakan Di antara masalah yang timbul Bagi orang yang ada penyakit ini Antaranya Kerenggangan hubungan kekeluargaan Dan hilangnya rakan ha? Kalau orang ada sifat yang Pada orang lain tapi tak nak ingat Apa yang ada dia Keluarga tak suka kawan, Dah ha? Keluarga tak suka berbaik-baik. Kawan-kawan pun begitu juga. Kalau kita telefon nak minta tolong, dua orang tu, asyik tak ada, tak ada di rumah. Dia ada di rumah, kita nak pergi lawak dia. Macam apa? Takutnya kalau orang mari yang, habis buat 100 ringgit. <tuh> kalau orang mari, dia fikir begitu. Kalau mari keluarga ni duduk 2-3 malam ni 2-3 malam kan sikit tu Haa tau Hmm lah Nak buat Tapi kalau pergi jalan Abiskan tempat lain Mesti nak Tak nak duduk of 10 Saya nak bagi yang mahal pun nak Haa Semalam kan Tempat dia pun 60 ringgit Dan duduk sebagainya Abis kosong 100 Baik kita tumpang bersedia Haa dan kalau kita tu sedangnya pun kita tak nak serima Kalau dia datang melawak Sedangnya mana nak serima kita kalau kita nak melawak <tuk> nah. Kawan nak mari tupang rumah kita sekejap nah. Nak nak mandi mandi sebelum pergi tempat lain Kita pun tak tiba macam <tuk> ada je Padahal kawan tu telefon panggil mari depan rumah tu Dah eh, Habis ada ni jenis gitu Mari rumah dulu tengok ada kereta tu baru telefon Kenapa ha, kan? Kenapa? Tak <tuk> nah. ada saya tua <tuk> Haa katul ni Oh, luah tak apalah. tahu <tanya> lah <Da -da -da. tanya> Tak rasa saya depan rumah ta. tak apalah. Ah, luah lain kali lah. Tapi tak udah kan. Senget apa ni? Senget kelekuk ni. Ha. Ya. Kalau Belanda makan makanan makan, barangalah banyak isi. Bukan mahal sangat ni mengelaj je tujuh jer je. <tanya> ya. Saya <tanya> makan, abang dia makan. <susi>. Banyak isi hmm. dia. Wa wa banyak Kalau saya saya rasa malu Ha lah. Bangulah buat macam Arab sibuk nak bayar. Sibuk nak bayar ha. Maknanya niat-niat yang baik nak bayar. Ha nanti kalau kawan tak bayar kita satu kena mudah-mudahan Allah tak gantikan yang baik. Bila engkau dah faham. ni ha tiap kali aku je bayar eh. Tak pernah jali ah. Tak apalah kalau kau walaupun bayar. Saya pernah apa ni walaupun pensyarah pensyarah sibuk makan sebut nak bayar sini sini Ah tu tak kena. Ambil mengaji Islam, maka bayar zikir. Kau <tuh>, faham-fahamlah hari ini kita bangun esok kamu bangun pula. Selak kanlah yang pula. Sedak mau bangunlah siasat Tapi malangnya ada juga bagi begitu. Ah jenis ham ni hubungan dia akan jadi renggang, membungkus lagu bu jadi renggang Kalau dengan keluarga ini, kalau dengan keluarga dan kawan-kawan rapatnya payah nak curah harta dalam bab perjuangan Islam, jangan harap lah keluar satu sen ala takut-takut betul minta hari ni kita nak mengundirani dan nak buat program-program yang ke arah Islam-islami ini perlukan dana perlukan duit ah punuh dah sikit dah marilah nombor bank kita nak tak saya nombor bank lah bagi sudah saya saya masuk dalam bank takut bagi bagi nombor bank tunggulah 2 tahun boom tak masuk pun kalau betul dah bank, tanya ni mari dulu bagi ni ha masa anda kita hari ni Ha orang lain kita nak yang kita alami. Dan bila harta kita malah rugi, sedangkan perjuangan Islam tu berhajat kepada harta, berhajat kepada dana. Maksudnya Allah Taala terpulang kita di akhirat dah lah kita ni tak terlibat dalam perjuangan Islam. Harta pun tak nak bawa juga pada perjuangan Islam. Dah kalau kita pula orang bagi jawatan besar-besar, kita pula nak harta orang. Nah, tambah lagi dengan harta kita dia jadi makin ah, Makin Dilupai ada Allah Subhanahu SWT Mudah-mudahan apa yang saya sebut pada hari ini Berkaitan perkataan Ash-Shuhuh Dapat menambahkan pengetahuan kita Walaupun sebelum ini biasa kita dengar perkataan ash itu Dengan maksud kikir saja Tapi lapat bakir ini Kalau ada ada masa kita boleh dicat Bakir itu bukan sekadar bakir pada harta saja Bukan bakir pada benda saja Tapi di atas bakir yang disebutkan adalah Al-Quran Ialah bakir dalam memberi dan menerima ilmu bakil dalam memberi dan menerima ilmu. Di antara sifat yang sifat celak ialah orang yang bakil dalam menerima ilmu dan orang yang bakil dalam memberi memberi ilmu. Ini juga diungkapkan dalam al-Quran. Aku berkata hadza wa sallallahu wa wa lakum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر